Аби тільки з Євдохою Аби тільки з нею Гнилоква скарпо стоїть на лежанці Завлядає на піч При здоровому глузді Маркогруха Притями Таке городить Може, притями Але не при здоровому глузді Ех, шкода пів хліба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 Сопучи, крекчучий, гнилокваш животом сповзає з лежанки. Маркогруша стогне, вовтузиться на печі, смикаючи п'ятами, але звестись не годин.